Озвучено книжкова хмаринка. Акт п'ятий. Погода вже така, що пересування стало серйозною проблемою, і в цій хуртовині за рогу виходять Майк, Хеч і Лінош, і пробираються до сходів тераси. Ліноша змусили йти попереду, і він дивиться нагору посміхаючись, на дах. А там сплетіння антен, які обслуговують пристрої двостороннього зв'язку у магазині. Найвища з них стріском ламається і котиться по схилу даху. Внизу смикнувся Хетч. «Що це?» Антена, мабуть, відповідає Майк. Зараз не до неї. Ходімо!» Хетч іде до сходів, чутливо підштовхнувши ліноже. Біля мерії – острова. Чути той самий бряскіт-тріск. У середині мерії Урсула схилилася над рацією, що стоїть на столі під плакатом. Штормова тривога, а всім в укриття. З рації лише гучний тріск-перешкод. «Відповідай, родні, родні дети, відповідай!» Глухо. Після двох секунд спроб Урсула вішає мікрофон і дивиться з огидою на марний прилад. До магазину входить покритий снігом хедж. Покупці реагують на нього, ніби у нього в руках плакат розшукується живим чи мертвим. «Люди, Майк сказав усім розійтися в сторони, окей? Щоб у другому прольоті нікого не було. Ми привезли злочинця, а задні двері заїла». «І там його не провести, тож давайте, хлопці, дайте нам місце!» «Навіщо він її вбив?» – вилазить Пітер Гоцца. «Під, ти зараз просто відійди назад, окей?» Майк стоїть під завірюхою, і там страшенно холодно, і взагалі буде спокійніше, коли цей тип опиниться під замком. «Давайте, хлопці, у бік, звільніть другий проліт!» Покупці поділяються на дві групи, звільняючи середину магазину. В одній групі... Ліворуч, якщо дивитися від входу, опинилися Пітер Готсо та Робі Білс, В іншій – Моллі, що відійшла від Кас разом із Кет та Тесе Маршан. Кетч оглядає магазини, і вирішує, що так згодиться. Начебто. Іде до дверей, відчиняє і робить запрошуючий жест рукою. З входить Лінош, тримаючи біля пояса сковані руки. За ним іде Майк, готовий до будь-яких несподіванок. Принаймні так він думає. «Жодного зайвого руху, містер Лінош. Врахуйте, я не жартую». Він опускає револьвер, одна рука на стволі, інша на спусковому гачку. Лінош з кущістими від снігобровами входить до магазину. Майк за ним по п'ятах, уставивши дуло йому в спину. Точно за середнім прольотом, ні кроку вбік. Але вбивця Марти мить зупиняється і дивиться на дві кубки переляканих острів'ян. «Цей момент неймовірно важливий». Лінош, як випущений із клітки тигр. Приборкувач тут, навіть два, якщо рахувати хечі, але з тиграми лише грати, багато град. Міцних та товстих гарантують безпеку. А Лінош не виглядає заарештованим і не веде себе як заарештований. Він сяючими очима дивиться на переляканих та загіпнотизованих островітян. Майк підштовхує його стволом. «Давайте, рухайтеся!» Лінош робить крок і знову зупиняється, дивиться на Пітера. «Пітер Гоцо, Мій улюблений риботорговець, пліч, пліч з моїм улюбленим політиком!» Пітер здригається, коли його назвали на ім'я. Майк штовхає Ліноша дулом рушниці. «Давайте, я сказав, і дітіна...» Лінош ніби не помічає. «Як торгівля рибою? Не дуже добре. Що у тебе є торгівля марихуаною для підтримки чорних днів?» Пітер Гоццо приголомшений. Постріл потрапив у ціль. Робі відсувається від друга, ніби боячись підчепити заразу. А Майк дуже приголомшений, щоб заткнути рота ліножу. «Ти перевір, що вона добре загорнута, Піте. Пробій, сьогодні буде пекельний, коли настане приплив». Майк простягає руку і сильно штовхає Ліножу о плече. Той хитнувся вперед, але легко знаходить рівновагу. Цього разу його яскраві очі вихоплюють із натовпу «Кет Візерс». Кет візер сойкає він, ніби побачивши старого друга. Вона здригається як від удару. Молі обіймає її за плечі, дивлячись на ліножа зі страхом та підозрою. Ти чудово виглядаєш, каже лінош. Втім, чому б і ні. Це тепер амбулаторна процедура, просто нісенітниця. Кет у непідробному жаху кричить: Майк, хай він перестане. Майк знову штовхає ліножа, але цього разу він навіть не похитнувся стоїть твердо, як добре, як заїли задні двері. Ти ж у двері за цим їздила, правда? І батькам ще не сказала. І Білі також: "Ні, моя тобі порада, не треба нічого приховувати. Що таке в наші дні невелике чищення?" Кетроня голову на руки і ридає. Городяни дивляться на неї з приголомшенням, інтересом та жахом. А один зовсім приголомшений, це Білі Сомс у червоному фартуху. Років йому на вигляд 23. Він син Бетті Сомс, і він уже у цьому магазині вантажник та прибиральник. Ще він постійний хлопець у Кет. І ось зараз уперше дізнався, що Кет позбавилася їхньої дитини. Майк представляє дуло до потилиці Ліножа і зводить курок. Рухайтеся, а то я вас посуну. Лінож іде центральним прольотом. Він не злякався дула біля голови. Просто він закінчив справу. Біля прилавки Кет істерично схлипує, а Моллі обіймає її за плечі. Увага Теси Маршан розділена між дівчиною, що ридає, і Білі Соамсом, який ніяк не може повірити, і тут Моллі згадує дуже важливе. Де Ралфі? По середньому прольоту рухаються Лінош і Майк, на задньому плані хедж. Вони добігають кінця прольоту, і тут за рогу на них виходить Ральфі з коробкою солодких пластівців. Ма, мамо, чи можна я їх візьму?» Без жодного вагання Лінош нахиляється, бере Ральфі за плече і повертається. Син Майка відразу виявляється між Ліношем та Дулом. Дитина стала заручником. Перша реакція Майка – шок, друга – задушливий, нудотний страх. «Відпусти його!» – кричить Майка, бо «Чи що?» Лінош усміхається і майже сміється. Молі, забувши про Кет, рветься до входу в другий проліт, щоб побачити, що там. Один із острів'ян, Кірк Фрімен, намагається її зупинити. «Усти, Кірко!» Моллі різко і сильно виривається, і він відпускає. Моллі бачить Ліножа зі своїм сином, голосно зойкає, і її руки злітають до рота. Майк робить їй жест не підходити, не відриваючи ні на мить очей від Ліножа. У Моллі за спиною стовпився народ і дивиться на всі очі. Лінош тулиться лобом до лоба Ральфі, і вони дивляться один одному в очі. Ральф ще надто молодий, щоб боятися. І він тільки з захоплюючим інтересом дивиться в ці сяючі усміхнені очі, що манять. «Ти Грині». «А я тебе знаю», – каже Лінош. «Справді!» «Ти Ральф Емерік Андерсон, і я ще дещо знаю». Ральф повністю захоплений. Він не чує, як хедж засуває патрон у ствол. Не знає, що магазин став пороховою шашкою, в якій він гнот. Він захоплений, майже загіпнотизований очима Ліножа. «А що?» Лінош швидко і легко цілує Ральфі Ральфів перенісся. «У тебе є сідло феї!» Задоволений Ральфі посміхається. «Це мій тато так його назвав!» Лінош посміхається у відповідь. «Ще, пак, до речі про тата!» Він ставить Ральфі на підлогу, але на момент нахиляється дуже низько, тому Ральфі насправді все ще заручник. Ральфі бачить кайданки. «А навіщо це на вас, Надіто?» «Тому що я так захотів». «Гераст, йде до тата». Він повертає Ральфі спиною до себе і злегка шльопає позаду. Ральфі бачить батька та розпливається в посмішці, але не встигає він зробити їй двох кроків, як Майк хапає його в обійми. Ральфі бачить револьвер. «Па, а навіщо в тебе, Ральфі?» – кричить Моллі. Вона кидається до нього, штовхнувши дорогою кетча і знісши з полиць купу консервних банок. Вони розкочуються всюди. Моллі вириває Ральфі з рук Майка і шалено обіймає. Майк, який зовсім збожеволів, а хто б залишився нормальним на його місці, звертає погляд знову до ліножа, який мав мільярд шансів втекти. «А чому тато цілиться у цю людину?» – запитує Ральфі. «Моллі, відведи його звідси», – каже Майк. «Що ти де...» – починає Моллі, але не встигає закінчити. «Виведи його!» – репетує Майк. Здригнувшись від незвичного крику, Моллі відступає, тримаючи в руках Ральфі, до групи переляканих острів'ян біля входу в проліт. Ступає на банку, і банка з гуркутом котиться по підлозі, але Кірк Фрімен підхоплює Моллі, і вона не встигає впасти. Ральфі, що дивився через її плече на свого тата, зовсім засмутився. «Тато, не стріляй у нього, він знає про сідло феї!» Мек відповідає більше ліно жу, ніж Ральфі. Я не стрілятиму в нього, якщо він робитиме те, що треба». Він дивиться в кінець прольоту, і Лінуш усміхається і киває, ніби говорячи «Будь ласка, якщо ви наполягаєте». Він повертається і йде знову, тримаючи руки перед собою. Хедж підходить до Майка. «Що ми з ним будемо, якщо?» «Посадимо під замок». Він відчуває одночасно жах, полегшення, сором, загалом назві це відчуття самі. Хедж досить вловив емоцій Майка, щоб відійти назад, а Майк йде за Ліножем тінню до кінця прольоту. Дійшовши до кінця, Лінож повертає до офісу констебля, ніби знає, де це. За ними йде Хедж, і тут з першого прольоту вискакує Біллі Сомс, надто розлючений, щоб ще й боятися. Майк не встигає його зупинити, він хапає Ліножа за грудки і притискає спиною до м'ясного прилавка. «Що ти знаєш про Катріно? І звідки знаєш?» «Все. З Майка вистачить». Він хапає Біллі ззаду за куртку і відкидає на стійку із сушеними травами та рибним порошком. Біллі вдаряється і розтягується на підлозі. «Ти що, псих?» – репетує Майк. «І вам варто було б очиститися», – додає Лінош. Знову в його очах мелькає цей дивний чорний вир. «Ми бачимо Біллі крупним планом. Він сидить там, де стукнувся». Дивлячись на Ліножа як знак питання. Потім у нього з носа хлюпає кров. Він, відчувши її, піднімає руки до носа і недовірливо дивиться на кров у себе на долонях. Кет кидається до нього по першому прольоту і стає поруч на коліна. «Дай мені спокій!» – кричить він і схоплюється. Камера від'їжджає, і Лінош каже кет. Поки він не надто сповнився свідомістю власної правоти, Катріна, запитайте його, наскільки він знайомий з Дженною Фрімен. Біллі здригається, приголомшений знову. З другого проходу підскакує Кірк Фрімен. «Що ти там сказав про мою сестру?» У спеку вона любить кататися верхи не тільки на конях, правда, Біллі?» Вражена Кет дивиться на Біллі. Він витирає кров із носа тильною стороною долоні і дивиться куди завгодно, тільки не на неї. Його оправедний гнів ураженого обірвався, як недоношена вагітність. На його обличчі написано лише одне «Випустіть мене звідси». А Майк має такий вигляд, ніби він ніяк не може повірити в цей ідіотський перебіг подій. «Кет, відійди від цієї людини, і ти теж, Біллі!» Вона не ворухнулася, може навіть не почула. На щоках у неї сльози. Кетч однією рукою м'яко відсуває її від дверей з написом «Офіс констебля». По необережності він штовхає її в бік Біллі, і вони обидва зіщулюються, відсуваючись один від одного. «Не треба стояти так, щоб він міг до тебе дотягнутися, Люба», – лагідно каже хеч. Цього разу вона невпевнено проходить повз Біллі. Він не намагається її зупинити до виходу з магазину. Майк тим часом робить крок уперед і бере з вітрини пачку пластикових пакетів для сміття. Потім приставляє дуло револьвера між лопатками ліножу. «Давайте, рушайте!» В офісі констебля вітер чути лякаючи голосно, репетує, як гудок паровоза. Чути, як ляскають покрівельні дошки та потріскують стіни. Відчиняються двері і входить лінош, що супроводжується майком та хетчем. Лінош йде до град камери і зупиняється, коли особливо сильний порив вітру б'є по будинку і будинок трясеться. Спід заклинених задніх дверей віє снігом. «Не подобається мені це», – каже хетч. «Ідіть, містер Лінош», – наказує Майк. Проходячи повз стіл, Майк ставить на нього коробку пластикових пакетів і бере великий навісний цифровий замок. З кишені знову виймає зв'язку ключів і секунду сумно дивиться на уламок ключа від задніх дверей. Потім віддає ключі та замок хетчу. Ще обмінюється з ним зброєю, віддаючи хетчу револьвер і беручи собі дробовик. Коли процесія підходить до град, Майк каже… Підніміть руки вгору та візьміться за прутий град. Лінош підкорюється. Розставте ноги. Лінош підкорюється. Ширше. Лінош підкорюється. Я збираюся вас обшукати. Якщо ви ворохнетеся, мій друг Олтон Хетчер позбавить нас майбутньої довгої тяганини. Хетч судомно ковтає слину, але піднімає револьвер. Майк відставляє рушницю. Вам достатньо просто смикнутися, містер Лінош. «Ви своїми мерзенними лапами торкалися мого сина, і тепер вам досить просто смикнутися». Майк лізе в кишені куртки ліножа і виймає жовті рукавички. На них плями та потіки крові Марти. З гримасою відрази Майк кидає їх на стіл. Ще шукає у кишенях куртки і не знаходить нічого. Вивертає ліножу у кишені джинсів, порожньо. Задні кишені, якесь ниткове сміття і більше нічого. Знімає з ліножа шапочку та заглядає всередину порожня. Майк кидає шапку на стіл біля рукавичок. «Де ваш гаманець?» – Лінош не реагує. «Гаманець, у вас де?» – Майк двічі плескає ліножа по плечу. Перший раз начебто по-дружньому, вдруге начебто сильно. І все одно немає відповіді. «Гей!» – каже Майк. «Легше Майку!» – каже стурбований хеч. «Цей тип хапав мого сина, торкався його обличчя і поцілував його в ніс, а тепер ти мені говориш «легше?» «Де ваш гаманець, сер?» і Майк штовхає ліножа у спину. Той налітає на протиград, град, але не випускає з рук її прутів і ноги тримає розставленими. «Де ваш гаманець? Банківська картка? Картка донора? Дисконтна карта Волмарта? Через яку канаву ти сюди випус? Відповідай!» У розпачі, злості, страху і приниженні Майк хапає ліножа за волосся і б'є обличчям об грати. «Де твій гаманець?» – Майк каже хеч. Майк знову б'є Ліножа обличчям об грати. «Майк, припини!» Майк припиняє. Він робить глибокий вдих і якось опановує себе. «Зніміть черевики», – каже Майк. «Для цього мені доведеться відпустити грати», – відповідає Лінож. «Вони зашнуровані». Майк опускається на коліна і бере рушницю. Поставивши приклад на підлогу, він упирає ствол точно всередину штанів Ліножа. «Якщо ви ворушитеся, сер», вам уже ніколи не доведеться страждати на закрепи. Він ще ніколи не бачив Майка таким. І цілком би без цього обійшовся. Тим часом Майк розв'язує черевики ліножа. Скиньте черевики. Лінош струшує черевики з ніг. Майк киває хетчу, і він їх бере, увесь час скоса поглядаючи на ліножа І піднімає з підлоги. Обмацує зсередини, потім перевертає та трясе. Нічого немає, каже він. Кинь їх на мій стіл, каже Майк. Хетч кидає. «Зайдіть у камеру, містере Лінош, ідіть повільно, і руки тримайте так, щоб я бачив їх». Лінош відчиняє двері клітки і кілька разів похитує туди-сюди перед тим, як увійти. Двері скриплять і коли відчиняються до кінця, висять з перекосом. Лінош пальцем торкається пари саморобних зварних швів і посміхається. «Думаєте, вона вас не втримає?» – запитує Майк. «Тримає». Але вигляд у нього зовсім не такий впевнений, а у Хетча взагалі сумнів написаний на обличчі. Лінош входить у камеру, зачиняє двері і сідає до неї обличчям. Підтягує ноги у спортивних шкарпетках, білі, на край ліжка та дивиться на нас між власних колін. Деякий час ми його бачимо у цій постійній позі. Кисті рук його вільно звисають з колін. На обличчі сліди посмішки. Взагалі, коли на нас так дивляться, хочеться повернутися і тікати. Це погляд тигра з клітки, дуже спокійний і уважний, але сповнений стриманої люті. Майк закриває камеру, і хет замикає її ключем із зв'язки. Вона тепер замкнена, але Майк із хечем все одно обмінюються неспокійними поглядами. Двері хиткі, як останній зуб ущелип старого. Камера цілком годиться для Санні Бротігана, який має погану звичку напиватися і кидати камінням у вікна своєї колишньої дружини. Але аж ніяк для незнайомця без документів, який забив на стару вдову. Майк підходить до дверей на вантажний майданчик, дивиться на засувку, потім пробує ручку. Двері відчиняються без зусилля, впустивши холодний порив вітру та вихор снігу. У хетча відвисає щелепа. «Майк, чим хочеш, клянуся, вона не піддавалася». Майк зачиняє двері, і відразу після цього входить Роббі Білс. «Не чіпай!» – встигає сказати Майк, і Роббі відсмикує руку. «Мав документи?» – запитує Роббі. «Тобі тут нічого робити?» – відповідає Майк. Роббі хапає зі столу табличку і трясе її перед обличчям Майка. «Знаєш, що я скажу, Андерсоне? Твоє почуття гумору, зовсім...» Хеч, який насправді і повісив табличку на манекен, має збентежений вигляд. Але ніхто з двох решти цього не помітив. Майк вихоплює цю чортову фанеру з рук Роббі і жбурляє в кошик для сміття. «У мене на це немає часу і терпіння. Забирайся, бо я тебе викину». Роббі дивиться та розуміє, що Майк говорить абсолютно серйозно. Він заткує до дверей. «На найближчому засіданні міської ради можуть статися кадрові зміни у правоохоронних силах Літл Толл Айленда», – каже він уже від дверей. «Засідання у березні», – відповідає Майк. «Зараз лютий. Забирайся». Робі йде. Майк і Хетч хвилину стоять нерухомо, потім Майк робить галасливий видих. Хедж теж зітхає з полегшенням. «Здається, я чудово вирішив цю ситуацію», – запитує Майк. «Як дипломат», – запевняє Хедж. Майк знову робить глибокий вдих і повільний видих. Потім починає відкривати пластикові пакети. У два з них вони кладуть рукавички у третій шапку. Майк каже, «Я зараз піду і…» «Ти залишиш мене з ним одного», – перебиває Хедж. Постарайся зв'язатися з казармами поліції штату в Мачіасі і тримайся від нього подалі. «Це я тобі можу обіцяти твердо», – відповідає Хеч. В глибині магазину біля м'ясного прилавка городяни юрмляться біля входу в прольоти, зі страхом і надією заглядаючи в офіс констебля. Роббі палахкотить, як розпечена піч. До нього приєдналася його родина – дружина Сандра та чарівник Дон, якого ми вже бачили у дитячому садку». На передньому плані на товпу городян стоїть Моллі з Ральфі на руках. Коли відчиняються двері і виходить Майк, вони кидаються вперед. Майк її обіймає, заспокоюючи. «Па, ти його не кривдив?» – запитує Ральфі. «Ні, дитинку, я тільки його замкнув». в'язницю. ти його ув'язнив, а що він зробив?» «Потім Ральфе». Майк цілує сідло феї на носі Ральфі і повертається до народу, що зібрався. «Пітер, Пітер Готса!» Люди з неясною гомонкою починають переглядатися, і через секунду вперед проштовхується Пітер Готса з виглядом збентеженим і водночас зухвалим, хоч і трохи наляканим. Майк, те, що цей тип сказав, це така брехня, якоїсь світ...» «Так, так, перебиває Майк, слухай, іди туди до хеча, треба буде цього парубка постерегти, і краще парами». «Окей, звичайно», – відповідає Пітер і із величезним полегшенням, і йде до офісу констебля». Майк, все ще тримаючи Моллі за плечі, повертається до городян. «Хлопці, здається, мені доведеться закрити магазин». «У відповідь невдоволення. Тож беріть поки що комусь, що треба, а я вам цілком довіряю. Після бурі розрахуємось. А зараз мені треба зайнятися за арештованим». Вперед проштовхується Делла Біссонет, жінка середнього віку із заклопотаним обличчям. «Ця людина вбила бідолаху Марто!» Знову ремстування, цього разу перелякане і недовірливе. Моллі напружено дивиться на чоловіка. І ще їй зараз найбільше хотілося б, щоб Ральфі на якийсь час оглух. «Свого часу ви все дізнаєтеся повністю, але не зараз», – відповідає Майк. «Делла, прошу вас, і вас усіх теж, люди, допоможіть мені виконати мою роботу. Беріть комусь, що треба, і давайте по будинках, поки буря не стала ще сильнішою». Тільки-кілька чоловіків, прошу поки що залишитися на хвилинку. Кірк Фріман, Джек Карвер, Санні Бротіган, Біллі Сомс, Джонні Гарріман, Робі... М -м, спершу вистачить. Ці чоловіки виходять уперед, а решта іде до виходу. Робі, як завжди, набуває свідомості власної важливості. Біллі притискає до носа паперовий рушник. В офісі констебля Хедж за столом намагається домогтися толку від рації. Пітер дивиться на клітину з нервозним інтересом. Лінош, що сидить на ліжку, дивиться на нього у відповідь, тримаючи голову між піднятих колін. «Мачас, це Олтон Хетчер з Літл Толл Айленда. Ми маємо надзвичайну подію по лінії поліції. Ви мене чуєте, Мачасе?» «Дайте відповідь, якщо чуєте». Він відпускає кнопку передачі. Чути лише перешкоди. «Мачас викликає Олтон Хетчер на каналі 19, якщо ви мене чуєте». «Вони не чують», – каже Пітер. «У вас гарна антенна з даху впала». Хеч зітхає. Йому це також відомо. Він прикручує гучність, і тріск перешкод стає тихіше. «Телефон спробуй», – радить Пітер Готса. Хеч кидає на нього здивований погляд і бере слухавку. Слухає, тикає на кілька кнопок і кладе слухавку на місце. Таж ж ні?» – запитує Пітер. «Гаразд, це було так, про всяк випадок». Пітер знову обертається до ліножа, що дивиться на нього. А Хеч тепер переносить свій інтерес на Пітера. «Слухай, а це правда, що в тебе там тягар трави за клітинами для омарів?» Пітер повертається, дивиться на нього в притул і нічого не каже. У магазині, де зараз стоїть Моллі, Майк та Ральфі, люди вже рухаються, крім виділеної Майком групи чоловіків. І передні двері висмоктують їх у зовнішній світ. Дзвін над дверима дзвенить безперервно. «Як ти думаєш?» «Все буде гаразд», – запитує Моллі. «А то», – відповідає Майк. «А коли ти будеш удома?» «Коли зможу. Візьми вантажівку, на нашій машині ти зараз і 300 ярдів не проїдеш. У житті такого снігопаду не бачив. Я навсюди ході, доїду або попрошу когось мене підкинути, коли тут у стакяниця. Мені доведеться досить довго проторчати в будинку Марти, щоб зробити все, що потрібно. У Моллі крутиться тисяча запитань, але вона не може їх вимовити». У маленьких глечиків великі вуха. Вона цілує майка десь між щокою та губами і повертається до виходу. Біля каси все ще схлипує кет, і Теса тримає її за плечі й похитує, але нам видно, що слова ліножа, її Тес, теж здорово вибили із колії. Моллі, проходячи повз неї з Ральфі на руках, кидає їй запитальний погляд, і Теса ствердно киває. Все під контролем. Моллі киває у відповідь і виходить. Моллі з Ральфі на руках виходить з магазину в сніговий круговерть. Вона йде з боєм беручи кожен крок, а погода ще тільки розминається. Ральфі доводиться кричати, щоб його почули. «А наш острів винездує! «Та ні, що ти, дитино, відповіла Моллі. Але вигляд у неї зовсім не такий упевнений, як голос. А якщо подивитися на центр міста високо згори, як і показує нам його камера, видно, як люто валить сніг. По Атлантик-стріт та Мейн-стріт ще їдуть кілька машин, але незабаром сховаються і вони. Літл Толл-Айленд надійно відрізаний від світу. вітер завиває, сніг валить пластами, і тут затемнення. Кінець п'ятого акту.